Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Falendrim Allahun azza wajal per te gjitha të mira që na i ka dhënë. Dhe lusem Allahun azza wajal që të na bën nga rrobat e tij falendërues, mirnjohës për të mirat e tij dhe adhurues të din tij. Paçëdë po bekimet e Allahut, qofshin me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, me familjen e tij, shokët dhe të gjithë ata që ndjekin këtë rrugë deri ditë në ditën e fundit të kësaj bote. Vlerëtuar në takimin që patëm në takimin e fundit njëdhëm me emrin e Allahut xhalla uala, filluam që të flasim për emrin e Allahut errahman, dhe kuadër të tij falëm edhe për emrin e Allahut errahim. Dhe ajo që më shumë të jemi fokusuar është, do të thotë Reflektimi i këti emni Në jetën tonë Do do të raport më neve Jo Reflektimi i këti emni nga si ne në raport më Allahun Gjellewala Si e ndimë në këtë emën Si e pretojmë në këtë emën Si dhe prënë Allahun Gjellewala Për mes këti emni Dhe ne këtu mesajët i lezojmë qarta Se vinë nga kuj emën Rëndaj Sa njerëz Allahun Arruajt, e ruajt Mesajën e Koranit i lezojmë si mesajtë të ngarkes dhe dë dënimit, jo mesajtë të mëshires. Andaj devjojnë dhe i largojnë. Pa ta kishin kuptuar se mesajtë i Koranit është i ardhën nga emnit Allah të rrahman, dhe kuptojnë i ndryshet. O sësa njës për shemblë i ka devjojnë një spruve të saktuan nga se nuk e kan kuptuar se ka ardhën mes emnit Allah të rrahman. E kështu me radhë. Ato pika që i cekëm me heret. Pra në ne duhet që në kuadrat që përman, të at reflektimin dhe ndikimin dhe nevojnë e madhe që kemi një për këtë amër në jetën tonë të përdithshme. Por, në qovëse këj amër, pas ka shtire kash të madhe, dhe ndikim kash të madhe të thel, dhe ne kemi nevoj kash të madhe për këtë amër, atëra, që fa ndikimi len të këne këj amër, dhe cëla të janë përfitime tona nga këj amër, që dalin për neve në raport me Zotën e gjithësisë ndër raport me rrethin që na rrethon, raport me njerëzit e kësaj rratë. Gastë kjo duhet të ketë ndikim, jo vetëm që ne të përfitojmë. Do të po na vjen mëshira përmes kësaj, po na vjen rahmeti përmes saj dhe ne po rrim. Apo? Jo, ajo që vjen është nga Allahu xh. Leuale. Dhe tham, nuk edhe edhe po të fletni me orë me orë, me vite me vite, nuk do të kemi mundësi që të përshkruajmë thellësisht ndikimin e mëshirës së Allahut në tokë, në qjellë e të krijesave nga se në qëfë se begatit e ti nuk mund të nëvron, që fa shtë të mërmene për a që i siltë të begatit e që është mëshirë Allah Gjelaluhu. Mirë po, në nën tjetër, edhe në nuk duhet të mbetim i të pandikuar, që të dikon këj amën në besimin tonë, në kuptime tonë, në shpreje tonë, në vepra tonë, e kështë të më ratë. Andaj, këpjese e dytë ka të bëjmë e këtë, që po flasë, dhe që ka pritet pejneve të bëjmë, Kër ne kuptojmë dhe e njojmë Allah në me këtë amën që falem më heret. E para që pritit për neve dhe kjo është të gjithdo amër, është të dojmë Allah në më tepër. Aj që e një Allah në gjellë uala me amën e rrahman dhe rrahim dhe kuptanë se qka, po, qka, qka vjen për mes ti amën dhe, dhe sa përfitujmë ne nga kjo amër në gjitha të që kemi nevoj. Dhe mi aftën e që kemi të sekse gjitha begati që i gëzojmë vinë për mes ti amën e rrahman. Andaj funizimi nuk vjen vetëm pse Allahu e rrezak. Allah po me rrezakt na funizon po për shkak të Ar-Rahman. E kjo për shkak të Rabb e këto merren ndëlitë njëri me me tjetrin. Andaj edhe Kur'ani që përmendë, edhe lehtësimi i ibadeteve dhe mundësia e shpëlimit, të gjitha këto a nuk duhet që na ashtojnë më tepër dashinë të Allahu xhalla wa wala? Po duhem se po. Do normalisht çdo çdo amër i Allahu xhalla wa wala Duhet që zamra të ndon të mbjell më tepër më tepër dashuri. Pandaj edhe tek vet uh, ajete që flet për dashurinë e Allah xhallahu ala, është për mbyllmëshirë. Somati për e kuptojmë këtë mshirë, somati për e kuptojmë nevojën për këtë mshirë, somati për e kuptojmë seim të përcjini këtë mshirë, më tepër doja dhe të Allah xhallahu ala. Në, në sura Al Imrana nuk thotë Allah xhallahu ala, kul in kuntum tuhibbun Allah fattebequni iuhbibukum allah wayaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim thua neqofse doni allah atare mendishni mua allahu atare do të donjuva u afal me kat nga sallah është falës dhe është mëshirues e ka e ka filluar me dashuri e ka përfunduar me mëshirë do të thotë që e fundit e sill këtë parë dhe e kundërta edhe e para e sill kët të fundit qase kanë lidhje të ndërsjellë ndër vetë andaj Do gjithmonëta konsultojm zemrën ton, të shikojm se sa më tepër i pritojm dhurat e mëshirës së Allahut El-Lahu El-Ala El-Bineve, apo e dojmë më tepër apo po ndodhe kundërta. Po hidhrohem me caktimet i më tepër, s'po pajtohem me caktimet e më tepër. Edhe pse të tash e kuptum, juve të, të kash provu, po don me të mëshiru dhe prapse prap, në vend se më edosh për sa të mëshira, po kimendim të kash për të. Kjo atë është ndikim negativ që duhet të ikemi prej tij. Por duhet që tash në kuadër të Njëjës së Amrit të Allahut Ar-Rahman, ti kupton mesazhet e qarta që vijnë, çov nga Sherjati, çov nga Begatit, çov nga provat dhe këto gjëra ti kupton se vijnë në kuadër të Ar-Rahman, andaj po do të më bëshiru. Prandaj ai çdo bë të më bëshiru nuk duhet më urrejt. Nuk duhet më refuzon, nuk duhet më ik pej tij, por duhet më dashmë atëherë. Dhe kjo është e e para që duhet të ndikojnë në zemrën tonë. Gjithashtu të edhe kur e kuptojmë se në bazë këti si të këtij amni Allahu na fal, sigurisht se ai ka. Thuaj oj Europtimi që keni tepruar në mëkate, mos e hopni shpresën nga mëshira e Allahut, andaj sipasojë e mëshirës së tij ti ka fal, të ka mbyllë kapitullin e kaluarës, madje ka bërë edhe diçka më tepër, ti ka shndëruar të qiejën e tmira. Të gjitha këto sipasojë janë të El-Rahman, a nuk duhet më dash? Le të ka falë, par në qovë se tëvbe e jo të është e kualitetit të kërkuar, atër e krejç ka gejbon të kaluar nga të këqijat, ja umë në këjamë të ti në mërën si të mira. Asë ka thonë surën f -f Furkan Allahu Gjallahu Ala, u ju beddullu Allahu se i atihim, hasënat, Allahu a shëndëran të këqijat në të mira, pse? Allahu gafurur rahim. Asë është falë, zë është i gjithë më shërshëm. E të tjera do të që mundë p Se Allahu Gjellarë Gjellar, dhe mënë, u afalë rëbëve të i abërë. Dhe i begatan rëbëve të i abërë. A ne këtë duhet tash, të ashtë, në shtoj dashurin dhe i Allahu Gjellarë e wala. E dyta, të ashtë prasë për ndikimin të këne është, që duhet në ashtoj shpresen në Allahu Gjellarë e wala. Të luftojmë gjdo pesimizm, gjdo zhgëndjim, gjdo dekurajim, që munduat shëjtonin të ambilë në zemrën tonë, t Çdo çdo përpjekje që ti e bën për të përmirësuar është e pamundshme që mos të ballavaçohet në fushë betejë e parë me shejtanin i cili në këtë rast e përdor mjetin e zhgënjimit. Kjo rrugë larg është është vështirë. Ku e konta ti ku më të më shko? Rrecito më mirë kë. Ekso më radh. Kët zhgënjim me s'ka luftant ti. Thuaj nëmë i fort, unë më, jo ja, jo. Ja, Thuaj Allah është er-Rahman. Andaj më mund sanaftan më ka funizua është kujdes për mu, kërës kam qenë kështot, kërës jam përpje kështot, për dhe punë më ka mundësot të realizaj, me mëshirë në ti, e qysë në qofë se mundun, atas në rrugë në ti nuk më mundësan, e këthën shpresën, nga se vetë ka unë inë në ma al-usri, jusra, Allah u gjellë ola ka unë med vërtet, pas vërështësis, vinë lehëcimet, pra daj, si kur që si ka unë djetarët Len Nuk ka mundësi një vështërsi ti mundë dy lecime. Êshtë të pa mundëshme. Nga se lecimet besimtarët i vinë nga gjitha andë, është i përfshirë me lecim nga gjitha andë, nga se është i përfshirë nga gjitha andë me emë në allatë arrahmanë. Andaj përderi sa, je i përfshirë në emë në allatë arrahmanë. Dhe je në përfitim, dhe je duke luftuar shëjtanin me kuptimin që e kënda i këti emni, nuk do të sëmbrapë së se shkur nuk do të por për aqsuna mungon nga ky emër apo për aq shejtani do të fut pesimizëm dhe zhgënim në zemrën tonë. Ën e sigurisht e ka thënë vetë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Po të dinde pa besimtarë. Sa është e gjerë mëshira e Allahut, nuk do të humbë askush pres me hinë në xhenem, në xhenet. Atash a as person mira, keqja me vënë apo vënë që diçka tjetër, po e më di sa është rahmeti Allahot, i Allahut i madh edhe në kufër do të kështë një farloj optimizmi se hinë gjennet. E që fërta mërmene na që nuk jem tjilë, alhamdullë, ose më nëmë ka pak më bo. Sa du të me shpesu të ka Allah o gjelle gjelalu? Me kërë shpesu të me kone balansu me frikën, jo që na qëtë ka rrugë Allah o gjelle vara, po të ashtë një më duke full për rahme, andaj i takon që tja japim pak hapsiren më të madha shpresës që së frikës. Andaj thëtë Lidhime këtë qështja. Thët, vëllë amelu bi rabbi lkerim, arrahman, arrahim, shpresa në rabbin, në zotin që është bujar, i gjithë mësërshëm, që është arrahman, arrahim. Thët, kur realizot kja, kur ti, dhe thët, kepa shpres në ta. Thët, e njëra lë khalaik minhu, që kresat të shojnë pe ti, vetëm bujari dhe mirësi o lë afu, o sëf, o lë gufran, dhe të anjoni Allah në gjëllewala me falje dhe me te kalim. Dhe gjitha këtu, të jenë të nivellit, që gjua s'ka mundësi me ishprej. Për shemë, me i thonë në dikuj për juve, hajtë kalzo, sa so mund të lovë me ta falë ty. të ju. Të është di me kalzo. Nuk di me kalzo, zë që që është i më shërshëm, që është di me kalzo, sa so mund të me ta falë. Apo? Kjo është ku nuk denti me gjun tënda më fjaluën të me kufizuar mëshirën e tij ata. Më, më ka njerëz që e kufizojnë. Andaj më betë të pak kufizohen. Sikur si është ai takon Allahu Xhelal Xelalu Hop. Wala tetasawwaru al afkar. Imagjinata nuk mund ta paramendon. Po sa është kjo bujari dhe sa është kjo falë dhe sa është ky teqrim? S'mosh me paramenduti. Pse? Ai din ti krej gjërat e Rabb vend toksha kan bë? Jo nuk i din. Nuk i din. Nuk din të sa ka pasë histori një të kësi që ka më keshë, nuk i din. I po të e din se gjithë Allah i kaftu për me e u falë, s'ka dikur që Allah se kaftu ka në ty, sëmë të falë se s'ka rahmet për ty, a ka kësi njëri? S'ka, në qovë se është fëtu faraoni për falje, që ka të mërën për tjetë, a në nuk mujë unë si krejës me paramendu, apo s'ash mshirë Allah gjëllë e wala, ga se nuk di për gjuna të rabve, e të robëve, e Ne çojse ky është ndikimi i tij. Nëse i lejohet të përball, kthiem në, në si përbol, është në këtë mënyrë thot Sadri se ç'ka është ajo që ti e këti emni, a a në në këti emni, i edukoj pa pe kthiem në. Andaj nëse je nën këtë nivel të kthiem, nuk mund të më pa kët. Shë shumë poshtë. Por duhet të ngjitesh në nivelin e kthiem për të pa pastaj kët gjerësi, kët hapësirë, kët mundsi të madhe të rrugëdalëve, të falive, të mshirës që ta mundson pozicionin e kthiem. Po njerëzit nuk janë ngjit në nivelin e kthiem, çka shoqën? Pesimizëm shuen shgënjim, nga si janë në nivellin e duhur, dhe kën nivellu pastaj u pa mundësën që të shuenë rëgdalje. Se ku që mundët jemi edhe ne në këtë dënje, në ratë të caktuara, ku njen në nivellë caktum, nuk se, mirë pa e në katën e tretë, thëtë, o, unë e pa e shatja. Nga sa e jenë existan, për mundën nivelli. E emne rrahmanë të ngritë në nivellin e duhur, për të pasë sa është e gjernë kjo, Mersi, dhe këmbegati dhe kjo byjari Allahu xhelalu ala që e kanë ndaj kreshave të tjetër. Fath Sadi Rahimullah. Nëse na thuhet, "Pre ka ju tën këçpres?" "Pre ka?" "Pre nga do të thotë të krymët që pe keni ju?" Fath Sadi Rahimullah, i përdijemi kështu. Nga dia jon, semshira ti kanë ka ka është më e madhe dhe ka nga dhëni mbi hidrimi në ti jeftën. Dhe kjo është gjithmon, gjithmon, mshirë Allah Gjellewo ala është nbi hidnimin e ti jeftën. Pasaj thët, o min se ati gjulli hi, nga bujaria ti e gjerë, ne e kuptojmë sa është i mshirë shumë apëtën. Sa është të Allah Gjellewo ala bujarë, në thëmë që bujaria ti vjenë si pasoj, vjenë për mes, mshirës e ti. Andaj, A nuk ka thon pejgamberi al sallallahu alajhi wasallam, a ditën kur siç është Buhari Ma asbarallaha wa ahleme. Sa është i dërurishim Allah dhe sa është i but. Ya sibuna lahu ولد i thënë ka djal, o yesu bune u eshtuna e fyendë akuzojnë në shpifën për të vahuajë irzu ku mu yafihim. Don sa i vazhdimisht i, i furnizon dhe i jep shëndet e i ruan. Kjo sipas çka futur. Ani kur na këtheshëm kë dunya A nuk në e për kjo shpresë që edhe kuptimi jemë në të allot e rrahmanë, në e për shpresë maksimale për të vërduru këmë të utjet për mirësimit, apo të ngritjes dhe të allot e lehoala. Se në që qëfë se këtyre po ju jepë atë që për ndihmojnë me ten më kate, përse nuk më jepë mu atë që ndihmojnë me ten në shtimë të allot e lehoala, dhe gjëmën kam e njëtmi pra allot e lehoala. Dhe, dhe më menin kër më privën nga ditë që Ata ajo ja është shenjë e qartë se ajo ja nuk ndihmon për ku e nis, prandaj nuk ta kam dërguar. Dhe e falndon Allahun xhelaluha për këtë që nuk ta ka dhënë. Shikos se rregulluat ti tani në këtë kuptime. I kupton qartas edhe kur vjen dhe kur zjen, edhe kur ka edhe kur s'ka. Në ninë këtij pozicioni, kur ngritesh në nivelin e kuptimit të duhur të emrit të Allahut Ar-Rahman. A ne jodi kur zvet pikat ton këtymit, çikoma bë mirë. Os di unë s'ëm, unë nuk jam analist i shuar, apo? Por jamësi Allahu që ka thënë Ar-Rahman. Në këtë kudër se hadis Allahu xhënë do të bën mirë. Do të bën rrugë dalë, do të bije zi, ne ka thotë Ar-Rahim. Ekstë me radhën. Andaj thati Said Rahimullah, nga kja edhe nga tjera që e kam dëgjuar vetë Allahun duke thënë se rahmeti është e gjithë ç gjë. Se bshiremi ka për çdo gjë, çdo ku ne gjeni atë, çdo vend është ajo. Pastaj ka thonë, thotë e gjehet gjithë gjërat deri tek fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Këtë thët, inë lillahi miëtë rahme, së Allahu Jalla o'ala, ikon një qënë mshira, krije sënë këto, së kanë bëjmë amnet i e rrahman, po, mshira të Allahu Jalla o'ala, kanë lidhja, po, amnet i e rrahman, nuk është kjo, që e kanë do amnet i një qënë pëjë, kjo është krije së veç, që mëte Allah më mshiren, thët, dhe këthon, anzële li ibadih i rrahme, i ja e ka zbitur krieseve të ti një mshir, biha e të rahamun vë e të atafun, për me soj mshirohen, e duhen, apo e mëllën gjehen, e përmallohen, me qëta, me qëta një, të mërë malli kurse shëllikën, për, për shkak që soj një që i ka zbitatun, e mshiran, ku të dhamë, thmistan, dhamë dhe të jafëtun, për, për, për shkak që soj një që i ka zbitatun, pas të i thot, hatta in në lëbëhi me te, të rëfë u hafirë e ha, në valedija kështjetën në të ta. Ma dje edhe e gërsina, e lërgën shputë në sojnë, nga i vogli sojnë, nga frika se mos për e shkjelatën. Si kujdesit e ki po, edhe shtazën më grabiqare, më dhëmëshkyse, më, më agresive, apo, i gjenë në raport me dvejtë të tjune në kulë në mshirës atëm. Pekaja, para, para diso qasëve, agresiv dhe mshkys, nuk lën gjë përpara pa shkatërruar. Pas ti momenti, përball dash diçka e tjetër, terse ndryshe. Pe ka këtë durim, ai tash po dimë menaxhu me situatë, jo ai është, ai është kafsh. Por e kam thosur Allahu xhe lə wala, se për mëshkëy ç'ky është, ç'to duhet atë. E po mëmshëru duhet ç'to. Ma 10 vjet që kanë bënë vet, e arun, mos bëj vendos, thotë pe kam thonë mos bëj myta atë. Anë kurasho më na ç'i sperun luone dëvoglin e tij apo e shohim se kali si po kujdes për dëvoglin e tij, e si për e franë gjirë lu, për e soj, po efron gjirin e saj lupa, viçit e saj apo ke këtu na i shohim. A nuk na hap kishpresë neve kom na falallahu xhelalule ala? A nuk na hap kishpes Allah kom na mshiruar, kom na ndihmuar mes përpara, pa dyshim se po vallallahu. Gjithsa këtu na shohim këtë rahmet, edhe pse i mbeten pesimist, do kurqë nuk dikimi kti jamë të trapur. Këto këtë rahmet të shpërndarësh edhe te kafshat, edhe çdo gjëshe. Dhe prap mbetesh i pa imet. Nuk jenë në nivel në durë të këti jam nga të rapër. Kështë të të fësadi Rahim Gullafërën. Andaj thëtë në fundë, fe kul ma sheta në rahmeti hi, fejna u fevka ma të kul. Thu që ka të dushë për rahmeti në ti, dhije se është manaltë se që po fletë ti, është shumë manaltë se që po fletë ti. Thëtë u e të sowër fevka ma shetë. Imagina në bi që ka të dushë, dhije se më shirë allotë është dhe marë shumë se Nuk i ti imagjinat apo çë mundet me kufizuar sa mundet Allahu xhellahu te mëmshërua. Ne gjitha këto e bën që neve të kemi shpresë të madhe në Allahu xhellahu te. Te kë shpresat nuk, nuk falë në kupton ve ç'i falë gjinovarve. Po nuk kupton edhe në arritjen e asaj që na dëna me arrit, në shkallë e devotshmërisë, në shkallë të punëve të migra, e të arrij të jem në karavanën e burrave të mirë përmes të jem, nëse në e kuptojmë drejt. Errahman edhe Errahim. Gjithashtu prej gjurmeve që kuj emër duhet t'ilën të këne, do të duhet dikohëm i ne, për mes t'jamë një është që edhe ne ti mshërim të tiret, sikur sa Allah në mshërën ne i valëtën. Ti imi të mshërshme me kriesa Allah Gjallahu Ala. Sikur që ka qenë kriesa me ditët për Allah Gjallahu Ala, me e mshërshme për krieset e ti. كوش يكمشلو مصرم ترابط الله جل وعلا صلى الله عليه وسلم نقرية صلى الله عليه وسلم عنده يكشتو تمشرشم أكا تسلسو فات الله يجلسي فات الله جل وعلا لقد جاكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريس عليكم بالمؤمنين رعوف رحيم وكار ريوني درقوار تسلط عزيز عليه ما عنتم Çdo vujtë që keni aty vjen rën. I din vërtet se pse u pavu, pse u pojet gati vjen këçaft. Pastaj Harisun aleikum, është shumë i kujdessh për u. Harisu dikur se t'rin gati nga gjithë thon, zot më lën kur gjëfti këç me pavu. Bilmu'minina raufur rahim. Dhe besimtaret është i dëmbshëm dohti i mëshershëm. Dhe dashot Allahu kur i ka pa shubë semtarët i ka cilsuar se ata në raport me njëri tjetrin Apo komunikujnë për mesë kësaj më shire. Andë e ka thënë Allah o Gjellewala Muhammedun Rasulullah. Muhammed e është të dërguar e Allahot. Walledhine maahu e shida ale l-kuffari rruha ma u bejnahu. Ata që i shkuen masë Muhammed e s.a.s. janë e shida të fuqishëm, stabil, të patrambur për balan mikot. Dërsa për balë njëri tjetërit Ruhama, janë të mëshirëshëm, të butë. Dhe gjithë është të allahu gjëllë e hu'ala, kur për mënë mundësin e ndërimit të një grupë i besimtarësh, me të tjerë që nuk janë besimtarë, allahu me ibu besimtarë, thëtë, wa in të të wallëwë. Në qëfë se ju ishmangën të që në simëma, jështë të bëdil qawëm në gëjrekumë, ju ndërën me të tjerë thuma ila yakunu amsalukum ata ne kemanë sigurisë ju jo. e qishin ata Allah xhela uala thot ruhamau bainahum ata bishërshën me zveti andaj vënderuar nga kjo mëshirë Allah xhela uala duhet bëre që ti të jesh mëshirshëm me zveti jo që për një gabim që ka bën i vlla joni pse ne do ta ndihet keq ta shkelim ta ofendojmë ta nënçuojmë ta përbuzojmë ta largojmë mos jejnë arsyetim nga asnjë kënd Maje mos të haroim kur, ku është mëshira? Ku është mëshira që na kem këff për këmbëshir? Dhe kem lut për këmbëshir. Pastaj nëse qofse shumë sër duke vujt ose duke hig, është keq. Ku është mëshira për bu do për të? Ku është mëshira për më nxjerr diçka për xhepën me dhon aty? Ku kur Kuj, rahmet? Ne sot fatkeqësi vallahi dhes jam bë me zemra më të fortë se gur javt më të furtë a seguri, që ndërëndi ko shpejneve, do është ta, për them, me ko, duke e pa një vla musliman që është në situata të këqia, dhe është bë imun për balë të situata, thusë nuk përndodhe atë zjavëtën, ku është më shira, o laftën? Ose me më shiru në nëpunësin, ose me më shiru puntorim, ku është më shira? Unë pagu, e këmë pagu, ta munisht, është nga rëkaj e Parase, të shikojmë në rafsh të kompenzimi që e kemi dhonë, për balë, do kërkojmë për ti punën, për balë, shpëllimi që e kemi dhonë, para kësaj, shiko mesu i në rahmeta, nga se ti kini uaj që Allah gjëllë levala me pëshrua, pësikur që ka thonë vetë pejgamberi sallallahu sallam, i rhamu mën filë ardi, i rhamu mën filë sema, me shironja ta që janë në tokë, ju mësha ajë që është qila, pëshironja ti, Bëjë dhimë shumë për te, më shirojë. Ose aja që shumë sot që pokalojë muslimanë në për te, nga situatet e ndryshme, nga vujtjet, nga, nga gjakderdhet, nga, nga dhëtot, me dhërtit, gjera që nuk ka mundësi një besimtar me e lorahat. Dhe me gjithat, nuk arrinë më shira ju në për të vlozën, asë në deregjën e duasatë. E më sotën për më te e prapër. Asë në shkallën e lutjeve për ta. Jo më te e pra më sigura dai prend vafa të mbushrojm dobsinën e tyre të mbushrojm pleçenin e tyre të tyre të mbushrojm smujën e tyre që është e kërkuar prand të jeni të mbushshëm dallime të tyre do që i përgdhël do që i afro do që i mësu do që për sabunën e tyre jo sikur të kaon aq ibn habis kaortek pejgamberi s.a.s. dhe ka e ka pa kalon me hasan dhe husejnin apo ka lut njerë i më i dashur i allahut njerë që ka udhëheq Shtetë, ka u dhejtë beteja, ka u dhejtë misjon, ma të malë, të mundë shumë tokë, njëri maj angazhumë, në ftyrë tokës, njëri maj ngarkumë, në ftyrë tokës ka qenë Muhammed Sallallahu Sallam. Në që thatë, ka gjithë kushë nga njerët i katsafitët në shpini, në qafë, hasanë dhe husejnë. Në timonë në prehen nga njerët e thmitë e ti. Ka ar akra i mni habis, ka njerë rasur Allah, te burri dunjas të th Kënë vëllahi indi ashara, dhe ti kamune, dhe të mi i kam, ma qabbel të minum ahat, hala pu thë njënën se këm përtu nëzër. Te, një rënë këtë deregjë, qëfar ka thënë pegambirës osëmë? Së përinë me kërgjë, ka thënë, e si të futim shirë me nizamër ku Allah hua e kanë zirë, Allah s'ka ebë rahmet të ti, une me futë s'moj. Këpër e me të ti, është të thërë. A da të p të veçlit, të mëshirojmë, të mëshirojmë, në është uh, të ngutin e t'yune, të mëshirojmë lakmin e t'yune për loj, të mëshirojmë gjithashtu të gabimet e t'yune eventuale, të mëshirojmë paditurin e t'yune që t'imsojmë, që t'a këto është të obligim, në dikimi këtë janë në eshtë, të kënej është, të mëshirojmë edhe në është të devijimet e t'yune, e t'kimi sabër që t'u zonë, Ibn Timirahimullah flet edhe për mbushrimin e atyre që kanë devijuar nga rruga e sunetit, që quhen nga ata që janë elbida, bidatçit. Tju e mbështrojmë. Njëu shikon në person e caktuar me dy lloj sysh. I thonë arabisht Ainushara edhe Aidul Qader. Shikon me sy të shariatit, edhe si shikon me sy të Kaderit. Me sy të shariatit shmtohen Gjasë kjo është kaç gabim, nuk ka sunet kënde korruk, qërtuon dhe nuk na ndihmon për këtë punë se të flasim kundër tyre. Për shkak se kanë gabuar, nuk duhet të na shtyhen mshira ndaj dikujt me e prish fën, larg asaj. Gjasë në këtë aspekt sikuj me suit të xheriatet. Dhe kësaj duhet të vënë përparësi këtë shikime. Mi po, nganjëre, nganjëre kur e kruan obligimën e shikimit me suit xheriatet e kry, të kallzu, apo tash shikon me ta me sy të kaderit çka në kuptoi me sy të kaderit i kasprovu Allahu xhël dhe ulla me këtë pun shikoj kam pasmësi me kon këtu se si, ja ku jam anasati ibn tayme rahimullah un kur shikoj në këta ahlul bid'ah imshirai për gjënat që kanë imshirai për gjënin e mjerushme që ata jan. so janë sa janë privuar nga kuptimi i fesë thot o tu dhe zekaen ولم يؤطوا ذكاءن allah ju ka dhon ju ka dhon mençuri për shukadon pasërti, andaj, dytësira që e kanë, ka e, e, e kanë neutralizu edhe dobin nga menqëria që e kanë. Sa so, kanë njerës, inteligent janë, po pasërti të zemërës nuk kanë, andaj e thidhë bër lungën, a nuk është për më të dhimë ta, ja? që për qënë pashtë, të natë menë që Allah e këllon për qënë pashtë. E shënë njëri që se për në a nuk a më të të, allaj, më njëri që se për njëri që se për njëri që se për n që nënkuptën me jëthirë në drungë të lau gjellë levalë. Më mundu që atë energjime e kalu dikon tjetën. Të e jo që këtë tërkuat në kalu në agresivitet, dhunë, u rejtje, ju ajo duhet tjetë në rafshën e thash e shëriatet. Po, kur agresivitetit ti, kur dhune ti, kur bërlogu ti, që në shëriatet në tonë, e e këthejmë, konfarë situatës dhe mjetëve që duhet me përdurë. Por kë nuk duhet me në pengu që, të përdorim edhe kohen të të të të të të mshirojmë, duke thijin në rrugë të Allah J.L. duke jamunsu që dhajta të gjennë hakun, nësë Allah J.L. e ka urnu pegamberin sëllë Allahu A.S. që tuamunsan kuffare më ngu Qur'an, wa in ahadun minë l-mushnikinë së të gjareke li jesë ma' kalama Allah, së të gjareke fe e gjirhu hëtëa jesë ma' kalama Allah. Në që zë dikur nga përmesimtarët, kër kompeti mu të afru, apo, le yoi atit që të afrohet që të dë dëgjojë fjalën e Allahut xhelalu alej. Leu njerëzët të ofruan. Që njerëzët të të prek kusheti o Allah, të lgojmë pite. Me mishër, me rahmat, në çopse dikush na na ofron vesh në ti, mos ta shfrytëzojmë këtë afërsitë për të shfryntë hidhënimin dhe mbëlefën që kemi. Po shikojmë gjanë rahmet tavon. Gjanë mishër, timshirojmë se s'ka pas kush më i mësui. S'ka pas kush tregu, më i tregu, s'ka pas rast ndëgjun sigur, më ndëgjun gabrimet sigurta, s'ka pas kët rast ata mësojëu, tregojëu gjithva këtu me mëshirë. Qëse edhe gjenerata e ashabve janë bërë të tillë për shkak të mëshirës, jo për shkak të imponimit të dhunës. A ka thonë Allahu lewala, "Fa bi ma rahmetin min Allah li anta lahum." Si po si mëshira sallallahu ndaj te ti që i kanë bërë me ta. Mëshira Allah. "Wa law kunta fadhon ghaliz al-qalbi lan fadh min hawlik." Po ti sheqje ti ndryshe, jo me mëmshir. Me dhun agresivitet. Mosil me ta. A vëtorat ti do të të shësh. Allah po po gjykon për këtë zotë. Unë lën fodu min haul. Kishme ikmit teje. Që ata ashap ti um lidh rati, ata kishme ik. Nëse ti nuk do të të mshir për ta. Andaj le të jetojnë njerëz prinë me se ne na mshir, nuk kena dhun mbi ta. Nuk kena na barë tyne, nuk kena na ngarkesë tyne, nuk kena na burim i sherrit për ta. Ne na rahmet për ta. Pse? Nga se na i mësojmë më dash me zveti. Na i mësojmë që shumë një mu me zveti. Na i mësojmë që shumë respektu me zveti. Por që se gjitha këtu na nuk i kemi. Dhe nuk i më shirojmë për me së jetë të tjere. Që shka mundësit njësë me nëndëgjuat e re? Dhe nërruar si ku se ka përsejkë nësa nësa legjerata. Nuk duhet njeri që të mjaftuat me bini se ka kuptua kitën mirë dhe ta është basoj me pritë ketë njësë më Për këtë basho a a a, a kapos halkun me vëti po po dorës minimu fukarës, jetimë të dorës më shku atje. Në basaj i ka thonë Hadigja, subhallahu kur. Si ka thonë Hadigja radiallahu anahu subh kur se ki hakun me vëti, si ka thonë kështu? I kanë Allahu subh kur se ti njëri mirëlot, ti njerëz njerëz pëtevësh mirë kan po. Andaj mos mjaftom se nëna nëna është vërtet, nëna nën hak, edhe këtë ti të kanë obligim me na shërbim, me na nguh, me na respektu, e ti çka ke bën para për, për balltynë kurdhe? Kurrja. Madje asmiu buzëshki arritmi e thonave. Jo e çysh do njerë me dash për atë. Vet pse ti hakon me veteja, jo kjo është e pamjaftueshme. Kjo është e pamjaftueshme. Duhet që kët hak që ke me vete, t'ua dëshmojmë të, të tjerëve. Jo veç duke u kalzu se hakon me neve. Jo veç duke ndërmçu ato që kanë ata, duke rënë ato që kanë ata. Jo veç kështu do të vëzi. Po mshirajon detynë nën kupton që na nganjëre të ndoim nga kuajon për të marrë ata. Tendojm nga pasuria jon për t'u ndihmuar aty ne. Tendojm nga autoriteti jon për t'u ndihmuar aty ne. Përziejm me ta çdo pun, kudo qoft. Sikur që shpërzi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Me probleme të njerëzve, me të larë të tyne. Me konafër njerëzve. Mos timi të izoluar në kategori të caktuar për të njerëzve, por përzijmë me të tjerë. Nuk është haram me i bën mirë në i plako që falet xhamiu, valla. Ose në një që s'vjen xhamia, thash so i bën mirë. Sikurse kimi sik vazhdimisht. A do të xero dhe është është drejt drejt për drejt kjo vetë që kemi të mshirshëm na kënavet. Etas veçan ti ndaj aty që kemi obligim më madhor e pasameti ndaj prindve. Sa so, filtron ndërsa dikush ka shumë pini më thon duke u arsut u vazhdimisht të asfalen atë. E pse sfolën tash është hallall të qyrdush mos i me ta? Ku është mshira Allahu? Ku është mshira? S'po ku mshir për pa mshirë, sot kam mshiruar ai ty. S'o ka bosabër ndetej. S'o ka bosabër print ton me neve, desha mësu me hunger book apo. A? S'o ka ngojt mas dhumë, dhe se neve apta. s'o zum dy kundisamsu me nën kom neve, s'o ka ngojt mas nejo. Me çka ka bu, ka pas interes? A? A më më e kërsu di kush në burg mas me të çyr. Kur gojësh veçanërisht në ato kurat e mahshme, apo kur forhis presuris ka pas për këtë punë. Gjithçka që ka për ty ka bu se ka dorë, mëshira afta. Sot ski sabër me mëshirum, jam mësu namaz duhet, më fal. Halas e këmë së këtë doa. Halas me kuptan këta. Jo, kësi shprejhë, Allah. Me mshirë. Me buëtësi. Në qështë ke pasë të nevojë për mshirë, së të kanë ata nevojë. Ty të kanë në ruë, Allah gjellohë me këtu zimë. Që ashtë dojnë me njerët e ti në përrisi. Apra. Pra në dojnë, thamë që. Edhe kjo në reflektim jam e të Allah e Rahman, të këni. Që ne, ti imi të mshirë shumë me, me njerët, tham më katët të tyne, largimit të tyne nga ne, përmërsisht, mëshira duhet tjetë, thash, në shtegun e sajtë e duhur. Po, kur kërkuat të shikojmë me syne e shëriatit, i shikojmë, dhe reagujmë, dhe flasim, qartësojmë gabimin, kjo është të të shka. I pënanën tjetët nuk duhet që të mungënë mëshira në raport me të aptër. Tjetër që Përfitojmë nga kujam në rrahman, dhe në ruar është që kër e dim se Allahu pas kam shirë të madhe, dhe sigur që e se këm filim rrahman, rrahim, me ndikime të mëdhan këtë bot, me siguri ka rrug që të shpijen dhe të kjo mshirë me marë ma shumë apëtë, me siguri ka mjetë që në qofë se përdorën mundësojnë shruizimin maksimal nga kjo mshirë. A din tiqasil rahmetin Allahu Tejal. Kur flasom për rrezikun, so mirë dijmë që duhet të punuam, të angazhuoam pas së shenjës së Allahut për qjellë, a po dishum ç'pivë ka rreziku apo? A din rahmetin e Xhushvet? Rahmeti i Allahut a din ç'shvjet? Ai pse të mshironë në spiti, ya Rahman Rahim në spiti, bujarie ti. Po ti ti ti a din ç'shme mar pak më shumë. Çka hashet rahmetin Allahu Tejal lexhaliu dhe këtë duhet na provokon njuhja e Allahu Gjellewala për mes të jamni arrahman ma ma dhe qëka silë rahmetin Allah Gjellewala dhe mjeti kërësur të silë rahmetin në danë mëneve është të zbatojmë urën e ti dhe largomi nga daleset e ti nga se me këtë Allah nga kam shru qësë të respektojmë mëshirën e ti në ashtot mëshirën Allah Gjellewal hu fatë نسون الاعراف نهايه الباسه 26 ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها قالك كتاب من بمان الله الروه ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا ان رحمه الله قريب من المحسنين 4 مزبني شكاتريمن تو قيربو شكاتريمن تو كتبو شر كتبو جنوها كتبو زينو تو ويا تو, تو مرتو شكاترو توك Ma zë bani shkatrimi në tokë. Bande islahiha. Kësë Allah e ka regullu me shëriatë. Ka regullu që ka me bëgë, në qëfarë vakëti këtë me bëgë, kur me bëgë këtë, kjo zë bëgë, kjo zë bëgë, i ka me duzë kënë fitë, ka regullu Allah. Masë e prishni këtë regull. Po në venqë e të prishni, e të shkatroni, që fa bëni? Uhu, lutë në a dhurane. Në që se këtë e bëni që ka ndodhë, inënën rahmet Allah qort andai kuptoje çdo përmendje çdo dhikr me svagun kur e ban bën me një me mohu rahmet Allah kuptoa se bashira Allah xhalla wala vije për mes kësaj apo gjithashtu Allah xhalla wala në surën e nur thot wa aqimu s-salat wa atu zekat wa atiu r-rasul la alakum turhamun fëllë namazin jep ne zakatin ndjekeni pasajin muhamedi sallallahu alaihi ve sallam nëse dëshiron të jeni të mëshirovara. Ado kjo është nga kryesorat që na sjell neve mëshirën Allahu xhëlalauha. E dyta, ajo që përmendëm, bamirësia nga njerëzve e sjell mëshirën Allahu xhëlalauha. Sot i mëshirshëm, mëshiruesh. A ka pas më të mëshirshëm se Muhamedi sallallahu alajhi wasallam? Tha shto nuk ka pas. Dhe gjithasai kaçi mëshira Allahu xhëlalauha dërguar nezimit apo. E kam xhërua Allahu xhëlaluhu. Prandaj, sa të mëshirosh, mëshirohesh. Sa të falsh, falesh sa tjapsh tipët. Kjo është regull, elgjeza u më nxinë së lë amel. Nuk ka regull, ndunja, apo, gati ma stabil se që kjo regull, elgjeza u më nxinë së lë amel. Se shpëmlimi, dvija, si pas lojë të veprës. Qështë e ki bo, ki me gjithë. Kjo nga regullat më stabile, nga ligjit më stabile, kosmologjike të Allah Gjellewala, njëtën e përishmet e njëtë zafërën. Ky ato që sjell rahmetin Allahu xhella uala është meditimi dhe lezimi i Kuranit. Nuk e sjell mshirën Allahu xhella uala më tepër se sa gjithashtu sa lezimi i Kuranit. Kjo nëse Allahu xhella xelaluhu. Gjithashtu meditimi i ti, tij, të ndalesh, të meditosh. Ky ajet çka po thot. Pse Ibrahim mesim tha babas kështu. Çfarë kupton në pikë të ajetit? Çfarë mund të bëjmë pikë saj? Kush këtu vepron? Allahu Gjelle Huala e ka përshirë në mëshirën e ti. Dhe kërë e silë edhe ma më teper, mëshirën Allahu Gjelle Huala. E në qofë se dhe tëtë e përmande ma heret. Apo, se ka njene, na po thëmë e silë mëshirën, e përndokë di qëka si me konë kjo, që është e gotë ujë. <gjitë> dhe qofë se një piesë e mëshirës e ti, gjithë më që të këtheja, gjeneti është një piesë e mëshirës e ti të kriuarë. A çata me na pa mshirëti e El-Rahman çertop. Ne pa folase për Zot El-Rahman me fitut japun. Për çtem të fol. Ai kuptoi, për çtoin ato fol çusti fiton çto. Në skamba strajca çikë kurdjo. Ne u duhet me kuriosuar gjendën e Azij për të se ksoj. Çka ai fiton çtop. Wallahi se njerëzit më u bó. Po kjo fatkeçi që njerëzit kanë rëndëgje për tulhim. Çë nuk e njohin Allahun xhelal xelaluh. Në çofti si i thimë njerëzë Po mbonë dy të rënime. Një të rënime si të bësh bizismeni sukses shumë. Dhe një të rënime që është të bësh imëshiru shumë nga Allah Gjellewarën. Cënë në vinë njerëzit? Rahmetin pak njerëzit dojnë. Aftar. Kajtë të dojnë ato. A nuk e dinë se që ja vjenë për me që sajnë ato? Komë ditë furnizanë e nuk në syrën ato. Ka përra qëtë të, të bënë gazepë atë at, at, furnizimin ato. ذو كرسي مشه تشكا سيل رحمات الله كي يبين ما شوم سمتون تشكا سيل ميفتون مليار يورو مثلا هاسطر باكراسوش مش مثلا هذا سيل لذيمي كون لذي نوكموند موم فرون شوف سي مليار قراناط باومونش مش غس الله جلا كون ن سورة الاعراف ايت 204 واذا قرئ القران فاستمعوا له وانستوا لعلكم ترحمون Kur të ledzohet Kur'ani, apo, ndëgjë jeni. Kështë kjo, me ndëgjuhet që kjo më vesh. O ansi tu, ta është kjo të qëka të tërështë. Kjo është heshtëni dhe me ditoni asa që për ledzohet. Le'allekum turhamun që të tjini të mshiruar. Anë nuk e ka qojtërë Allahu Gjellelualim e ti rahme. E ka qojtërë rahme. Anë njën nga anët e Kur'ani është është mshirë. Pra ndaj, për mes këti Kur'ani në Gjithashtut, Allahu Gjallahu Ala në ka mundësuar që të fitojmë mëshirën e Allahu Gjallahu Ala duke kërkuar fale për tijet. Kërkimi i shpeshti fale, e istikëfaret, e s'ilë mëshirën e Allahu Gjallahu Ala. Gajta sikur se thëtë Allahu Gjallahu Ala nësurën e në nëmbër nëjëtën këtër e gjashët, kur fletë për pegamber të Allahu Gjallahu Ala që i kanë zitur po për të tyre të kërkuin fale, ka dhonë, kallë lima tasta'jiluna bis-sayyati qabla al-hasana la'ula tastaghfiruna Allah la'allakum turhamun o ju popule jam pse po e gut dënimin para falës pse ma po keni qef ka shum Allah më dënu pse po e gutni të këqen para të mirës po mirë do të ishte sikur la'ula tastaghfiruna Allah sikur të kërkoni falje nga se kështu do të mshironit nga Allahu xhelalu andai falas takfurla e sill mshirën Allahu xhelalu e sill rahmet e tij në vëllatë dhe në familje që shpeshtohet istikëfarit, rahmetës me ima daftër. Në shëqeni që shpeshtohet istikëfarit, raportet me së njështë në matë mira. Kjo edhe përshkak të bereqet të istikëfarit e para, dhe dyta, përshkak se sartë të ime e stakë fyrullah, në kujtujt e meta jumë para të metës la o tonë, apo dhe mirëm me metën tonë, para se mu marë me te, ndaj në ime mira. E sartë harën e me e stakë fyrullah, harëm se n ekut harruem se natë këçi na bjen mense ai është i keq. E tani kinan konflikt me atjet rrapë. Sa ai e ke çu ku të hem për neve? Do të thosh që vetë ne drejtimsha. Ja ti ku të hem për të ç'ështët tanë dhe ja nisme ku do për të ç'ështët edhe larguar Ahmetin. Ju sot thonë astaghfirullah. Mir Mehmet Anton, namshun Allahu te baraka, te baraka wa taba. Gjithashtu prasaq ulemat e kanë përmendur se esil rahmetin Allah xhella wala është mshirë ndonjë kategori të posaçme të njerëzve, ata janë jetimat qase nuk sillet rahmeti i allahut ndaj asnjë krijes sikurse mund të sillet përmes mëshrimit tonë ndaj jetimëve qoftë edhe me përgdhëllën e kokës së tij a nuk ka thonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam se përgdhëllën e kokës së tij allahut mëshiron dhe për çdo çime që ka përfshi dora jote kish bërtë ka allah xhela wala a nuk ka thonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ana wa kafilu lyatimi khatiin un den bikshiu si jetimë dhe me sikta dy në xhenat Afer një tjetërit. A da imëshirojsh, nuk imëshiroj ata që në ngratë. Në veçën dheja ata që nuk kanë dikonë sikurse jetë. Që mund ta mbekëqyrë dhe kujdesesh për të apë. Sikurse të të të pegamberi sallallahu aleyhi sallam. Ikhwanukum, dja'lehumullahu fitjeten taht dhe ejdikum. Vëllëzit e juaj, Allahu i kabër, djel mosha, dhe të të fëmi, nën kujdes në juaj që mën kane e khuhu tahtë jadihi, në qofë se, Allah ojti musliman, është nën bikëshur në ti, jetime, fmijo, nënpungës ti, kur të qoftë, është nën ty, ti e këtë sari ti, fëlljotë imhu min ta'amihi, lë tjapë me hongër për buka së tjapëtër, lë tjapë me vëshë nga të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të mështë të ngarkon më ato që erdzan. Ua in kellefehu, ma jeglibuhu, e në qëfë se duhet me ngarku më diqka tron, fel juinhu letin dihimana. Qështu më shirohëm, qështu më shirohëm i ka thënë pegamberi sallallahu aleyhi wasallam. Andaj nga dhëprimet që në asilë në rahmetin Allah Gjellawala, thash, është kujdesin përjetimat. Dhe për njerëzit e dopë në përgjësi. Dhe kjo është le pika e katë don të ndikoj me tekti amne tekne çana kur të kuptojm amne allahurrahman tash vrapojm ne suņemm që sikum çkanë asyl kërjmë shyr në çdo kanal dhe shteg që përmes të mund na vije mshira allah xhele wala ne mundojmë qetimi në ashteg dhe në at kanal dhe e fundi që dua ta përmbyllnim me të është nhohi allah me këtë amne urrahman e nderuar duhet duhet sikur se sik ka fillojm apo duhet na bën që të dojmë allah më tepër Efuna t'i lashh duhet na bën që të kemi më shumë turp prej Allahu xhelal dhe xelali O. Shikos son mshirin e derën mbi neve. Shikos son mshiran me këndsiën na ka munduar që ne të kënaqemi kët botë. Wallahi vetë kish nxjerr mshirin apo që e ka dhënë në zëmër të prindve tëun kushun kënaqson. Veç kjo më mungo. Kreti aty ja diky. Veç prindet us skalahmet për ty O. Kush e konda sota. Apo e mësoni për tia sot kam shiru Allahu xhelal dhe xelali. A nuk të vjenë turp më në ku? A po? A nuk të vjenë turp për ti për gjendrën e imoni që e ki? A po? A nuk të vjenë turp që halaj e dhe me do gjuna si kek, a së mora për ti halaj? Vashdimisht mshira ti vjenë të ti, nga gjithë thonë përshin, ma di nuk, nuk mund të apërshruasht sësasht e madhe. Dhe prap je qaj ligo dhe prap je qaj. Osa nuk vjenë turp të lavdrohësh, të mburësh, të krenohësh, Në zgjermin të pjalxhallahu xhallahu alahu. A kjo duhet me të vëret natyrë, pram për Allah xhallahu më tepër. Sa na ka mbikëqyr. Sa është kujdes për neve. Sa është imëshirshëm ndaj neve. Ta pasoj përsëri gjinrubin rebel. Përsëri ankohet për një, do të thot, i tër trupi është komplet. Një gjem ka i ngjesh dikon atje, apo dhe tër begatia trënohet. Ta rohet tër mërsia kur turri pjalxhallahu le valla, nuk është marrë edhe këtë tërë duhet në asjel tërë, dhe të në ashtan, njohi e Allahot me emne ti e rrahman. Ndaj, Asvet ibn Jezid, ka qenë një nga djetarë të më dhejnë, dhe ka qenë i njohë në përkushtim në ti në adhërim, njohi e Allahot subhanahu vëtala. Ndaj, thuet për te se ka agjerua shumë dhe njështë zverë trup për e agjerimit, të gjatë. Dhe adhërim e të tira që aji i ka bëra, për Kërë i ka rëvdekja, e kam pa disi të shqetsuar. E kam pa disi të ngarkuar. Edhe në që ditë ka ndë, që ka kiti, në, në, në, në, në pa qëponi gjunat mërash, në, në, në, në ka qëponi muna fek, sa so, ja, e që dim në aportu, tërësë tjetër për kemë, ma ha dhe lëgjeza, që ka në shqetsim, që ka? Për shfar asuja, e kam vetë njësë për rëthi, a ishtë në mëjnë të vdekjë, që ka një që ka thonë apë Ma la edza, e që ishë mos më ushëtësua për? Moment e vdikës. Ka thonë, Wallahi, le ujtitu bil magëfireti minallahi në qofë se më vijen nga gjitha antë fali Allah o të të të gjellë. Ma falë, apo, do të më preukupon të elhaja u minho, do të më preukupon të marja ndajti jepën. Mimma qëdë sënë ato, nga ja që e këmbofën. Ajë sahi, ajë ma falë, në këmë dënamë për këtë punë, Po fakti që së më dënenë, a nuk është me tarë marrët që aki bo? Marrë jasë të hekat. Po, hekat gjunahi, hekat e keqa, hekat dënimi, po marrë jasë ban më ne u hekolla zë një japën, din ku je konti, ku shë je konti, e kjo marrë ndë e allatë me aparatit vazhdimisht. Në kuptimin pozitiv, në rafshin pozitiv që kur gjëmë mësë me të japën, vebë se së të ka marrë shpirtin, apërën, para se më falë, ballasht. Ballasht. Vepse ta kamuar shpirtin kur e kon në dy gjunjë duke bëq, atëherë të kam shiru. Apo të ke pa fat prit bollosh. Pej çe soditë, derën dê de, kur jepës me ti apo bollosh. Marrësh me liq mautën. Keç që dësh begat jaftën. Ande sa pe ashabëve luftën e bërën në kon tarifën e kurëshve. Në në kurëshën kon. Kur e kanë pranuar ishtom, ne kanë e kanë kuptuar çe kanë bë? Apo çfarë kanë thën? Jan betu në Allah në gjëllewala që i ka shpëtu adit. Kanë ju, ose të pram, po, pasha atë që më shpëtej ditë në bedrit, të fërën. Të kapështu, Allah, me dhjetë rarë ke mujt me shku, apëtën. Me dhjetë rarë ke mujt me shku, ma dje, kur ke qenë në kërullimin e gjinahajt, apëtën, që aty, ku të që e konë? Pe gjinahaj, apëtën. Qëfar të që e konë të, kon të u falë heq, apëtën. Ka mujt me që me Që është e që është e ka Allah Gjellihuala, Allah i në falë? Që është e që më dole Allah Gjellihuala, as namaz, as agjerim, as tëvbe, dycina, bërloj gjithë të shumë, të afetë? Që është e që dole për para? Këj i të të ka mëshirua, të ka fatizu, të ka unë a fatë Allah Gjellihuala, të ka këtë në robë të mirë tija, a petë po të mëshirën, po të mundësë me kuptu të dininë, me ngu, fejnë, Kredin më i falja pëtën, Allah është gala së mjekët, se falja pa, pa, ku o marrë një Allah pëtën. Ata më sëmëtar është i përgjethë shumë. Më sëmëtar nuk është njëri, cikë është të thënë, i paftyra pëtën, më rëndësirë që më shtimë burg, se të tari së so gala pëtën i delë del halkët për para pëtën. Po që ke bu kremë Allah, se ke për burk, shka, marrë që ke përshu për burgët, marrë në më zërë për halkët që Në rezulton në kohë dhiri doni i i i, i pa futur. Mazim mos mundu jonë, mos mos mundi, mos më, më, më dha më po mua. Ka për punë tëra, pas sahi, qëllimi mos ta çan xhelam, qëllimi të na shpëlon. Miq mbrana vetes tonë, ndar part me Allah xhellehola, kenan një turp popull. Na vjen morë, çka na ka thonë që jam të bunë apo. Çka na jap për të mirë, si sille me në japën. Që turp tash e kultivojnë zemrën ton. Juhi Allahut më amne të gjithë Rahman. Kur e kupton mirësinë e madhe të ti që të vije përmes këtij amni, dhe e kupton dobsinë dhe mangësinë tënde Në raport me kataman, atë nuk ka tjetër çka del piksej përse me ul kukën më thon se turp promov gallogjë levara për këç çfarë po bë jap. Kush e din brendin tonë përse ti japën? As kush vallallab. Kush e din cilëtin e punëve tuaja përse ti japën? Vallahi vetëm në namas neve, më mujt më e materializuar një cilësi të tanton, del më i lirë se që gojë tanton. Do të thotë namos i fuloni çikë. Përshem me pas më të si më më të realizu. A të të kishë më më të si më dojë para njerëzë? Me ka të të që ka? Korë vëllabë. Allah në mbulan, Allah në gjëllë e uala në më shiran. E prapë mos më të fru, këtë arrim duke njuhët, Allah në gjëllë e uala me këtë emin e er rrahman. Ane kjo është një përindikimeve që duhet të shkaktan dhe të të nëzitë këtë amër në vetën tonë. Thashtë në Ande Resullallahu Xhellehu Ala që namundson çetëtojmë në hijen e emrave të tij. Të përfitojmë nga këtë emër në ndërtimsi, por edhe të ndikohemi nga këtë emra që pastaj të sillemi si duhet. Dhe të veprojmë si duhet, dhe të besojmë si duhet, dhe të flasim si duhet, konfirmasoni që na mësui këtë emra të bukur të Allahu Xhellehu Ala. Dhe të përfitojmë nga çdo çikë që dimë tani nga emri Allahu Errahman. Allahu na lëshët të namshironë edhe neve, edhe familjet tona. Dhe Resullallahu Xhellehu Ala të namshironë çdo të devjuar Allahu të namshënt avozon. Sigurisht, Allahu جل جلاله ua mshiron muslimanë kudo në botë që janë të përvuetur ose të hekur, Allahu u timshiron me rrugdalje. Ngase dha që edhe ata që u ka quajur mshir për ta, s'është keq për ta, përfitojnë. Por na kemi çfarë më pa dhe më mirë, inshallah, me rahmet, me begati dhe me komunitet të ushqim me bukë. Këta do çka i duan njerëzit kur Allahu جل جلاله i gëzohet me shëndet dhe me të mira, ata dhe neve. Allahu i shpërblet për vëmendjen deri në takimin e ardhshëm. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam besnee katira